en 45 años amb tú Galegos Novax con Armando Fernández y Julio Cougil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 Hola, boa tarde. Moitas gracias por atender a nos chamada e no convite. E, e en principio, antes de que se me esqueza, moitos parabéns por ese por ese Premio, agasalle, por ese premio mm, eh, tan importante que acabades de recibir, a, me parece que a semana pasada, non? Teño entendido. E, o, sábado. o sábado. sábado de sábado. Moitas grazas, moitas grazas. Un Uma... Moita a... curso de prata ademais.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 moi industria de transformación importante. Bueno, Voste tamén, tamén é importante, posto que bueno, además non somos, má, no somos máis pequenos, non bueno, somos máis pequenos. Bueno, pero, humilde, pero pero de moita importan importancia. Moita sí. importancia puesto que vostede, a cabo, vostede ten, ten a honra de, de, de recuperar algo que que, bueno, e en Sarandóns pues, non, non, non se levaba o, a, o cultivo do viño aí era reducido e, e vostede, pois, familiarmente por decir, pois, le puxo en marcha esa adega bordel que, uh -huh. que, que, que está desde o ano 2010, non? Si, sí, levamos eu traballando no mundo da viticultura e dos viños digamos, levo máis tempo mm -hmm. dediquei moitos anos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 basicamente de forma tamén interesante na zona de Barbanza e Iria, mm. pertenei na, tamén en, no, nas terras do Navia, mm -hmm. na Meguera de Muñiz, mm -hmm. e despois, que chaman Blanca País, mm -hmm. e despois eh, estaba tamén ubicada en Betanzos históricamente, que para que despois, agora, está xa en varias denominacións, está na ribera Sacra, está na Terra do Miño... Eh, digamos que está xa en, no, no está no digamos en área de Pontevedra, mm. eh, no Morrazo, mm. es decir, que a branca legítima ora xa está incluso como variedade autorizada mm. en varias denominacións de calidade. Mm. Pero mm, eso foi a raíz de haberse impulsado desde Betanzos, igualmente que desde Barbanza Barbanteira, igualmente que desde Negueira. Para que vea tanto, xogar un papel un pouco, digamos, en ese sentido, eh, inicialmente máis importante. Moi ben, pois, parabéns por eso tamén, eh, que, que non todo sí, ese mundo... o mundo... Sí, eso quizá que sea unha das, das cuestións máis a ter en conta, non? Mm. É dicir, temos mm. un elemento que nos identifica, claro. eh, temos unha caste que hemos catalizado, unha castre,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 Mm. Moi ben, perfecto. Bueno, agora temos que dicir io todos os nosos coitantes que podense ponxer en contacto con vostede aí na, na Adegas Bordel, pero os viños que vostede non sei, comercializa son o Bordelar teño entendido o, bolanco, sí, o Bordelar sí. tinto e o Xeixedo, non? Si, sí, esos son os, digamos, dentro da de indicación xeográfica protexida. Agora mesmo son as dúas as dúas marcas. Mm tres tipos de, de viña, un de branco legítimo, que es el Seixedo, uh -huh. otro, digamos, de tinto, que es básicamente mencía, uh -huh. que se llama bordelar, y otro bordelar, que es branca legítima, en un 70-80%, y con un 15-20% de agudelo, que es la otra caste, que también, digamos, está dentro de denominación de calidad de viños da Terra de Detenza. De Detenza. De en ese esa estrés, esos este tipos, digamos, de, de viños que trabajamos son os que dan, uh -huh. digamos, eh, cabida ao que dentro da indicación xeográfica protexida. De te nós facemos no... máis cousas que sí. xa están fora, digamos, da indicación xeográfica, xa estarían como viños de mesa, ¿no? Ajá.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 na comunicación, pero bueno, ahora mismo por teléfono, más con esa con ese correo electrónico serían serían arduas fórmulas, digamos que tendríamos para poderse poner en contacto con nosotros, sí. Pois, ya saben, volvemos a repetirlo, mm -hmm. Adegas a Bordel gmail.com que é unha, unha fórmula ademais económica e barata porque non hai que pajar para chamar non hai que ahora mismo está así eh, eh, depois... eh, fai un momentinho falabase do viño de Nigueira sí, que é sí. o branco legítimo o decir. branco Nigueira sí. que precisamente é de decir de iño claro que si sí, sí, sí. <risos> es... cerca xa de Asturias También sí, bueno, sí, sí. cru, el Itaú en Barça... Río, cruz, cruzámoslo en Barça y estamos en Asturias. Claro, sí, claro, claro pois de verdade, entonces foi para nós é unha honra e un placer terte aquí precisamente eh, tonecho, pois a, a, mo contándonos como como como uh -huh. fixestes ese traballo tan importante de poñer en valor pois o viño na zona de Betanzos, que non había tanta No, eh, en Betanzos menos. existen agora mesmo pois unhas 4 ou 5 adegas da de alta uh -huh. que todas elas elaboran viños blancos e tintos dentro da dentro da indicación xeográfica protegida. Tambén existen algún outra pequena adega, eh, tamén existe algún loureiros, uh -huh. pero, de principio, mm, bueno, mentó... tanto foi unha gran área de producción uh -huh. de viños, sí, sí. Pero... así que, bueno, eh, digamos, non foi a máis, eh, nos estamos intentando, na medida do que podemos, uh -huh. o, eh, ser capaces de poder uh -huh. ter cada vez viños máis representativos, de maior calidade, uh -huh. e, sobre todo, identificados con o noso canos área lindada ao que é o Atlántico Norte tirando hacia Ferrol, ¿no? Es decir, que nosotros nos movemos desde A Coruña tirando hacia o norte. Por claro. tanto, veise un pouco no nosa trayectoria. Ahora mismo estamos en Miño, uhum. chegamos hasta Miño, pero vamos, bueno, que se pode eh, probablemente o futuro esa, esa indicación geográfica pode culpar outros espacios, outros concellos, claro. semprecando lógicamente cumplan unas condicións óptimas para poder producir uva de calidad e ao mesmo tempo que existen iniciativas empresariais que así o desexen. Moi ben, moi ben. Bueno, vosted sementou precisamente foi o que eh, puxo en marcha ese traballo eh, eh, eh, eh, eh, e é que, que o imiten está moi ben, a verdade que... Eu axudei, eu axudei. Hai moita xente detrás que, que no, dentro do anonimato. Non é decir que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 en breve espacio de tempo porque esas fincas que vos contaba que se están plantando de novo, pues probablemente pode algún delas desembocar a súa uva ou ben nas bodegas existentes ou ben elas crear bodegas propias, ¿no? Es decir que o camiño está, digamos, aberto para poder tomar cabida a moitas outras iniciativas, non? Muy ben, muy ben. Mm -hmm. Perfecto, unha cousa extraordinaria hai por certo, que non me quería esquecer de que hai un teléfono tamén para poñarse en contacto con vostedes. Que... Sei, sí, o teléfono é o 659-823973. Mm. Vale, oh. moi ben, moi ben. Bueno, que... que... Qué importante, que é si importante si se algún sea... día queremos se emborrachar xa sabemos a dónde temos no, que no, chamar bueno, non, emborrachar non no, poden no, porque no, porque no. despois hai problemas no, eh, no, no, no. tomalo con moita calmiña e con moita serenidade ¿no? eso é es, eu digo, digo hay que degustando o máximo posible degustando o máximo posible bebendo pero sin empuxado claro. exacto moi ben, donetxo, para exacto. nos é un prazer, llevo e unha honra de aquí con nosotros Estoy Nada, muchas gracias este, a vos. Por acordarvos de, eh, eh, de esta área más de esta bodega, vale. Bueno, a bodega eh, sigue trabajando, eh, me parece que vayan a aumentar la cantidad de, de plantación, según teño entendido. ¿No? Bueno, estamos eh, vamos a ver, va a depender un poquiño de cómo de como vayan evolucionando os mundos mm -hmm. eh, a familia e eh, eh, que poida haber alguén que poida aculler o testigo é dicir, xa sabedes que son hoxindío o mundo rural está nun mundo moi cambiante claro sí, eh, sí, bueno, tanto. está todo evolucionando a unha velocidade moi rápida, non? Mm -hmm. entonces mm -hmm. pues nunca sabes o que pode ser nos, eu personalmente pois pues, estou facendo todo o posible pero o mellor todo a pouco é decir que, pero bueno e eh, da que todo se xa pouco sempre queda algo. sempre eu herdei este afición polo mundo da froita polo mundo da viña e polo mundo do, do agro uh -huh. pois herdei non da, dos meus antepasados, alguns incluso sin conhecelos non me, fi, non me fixo falta coñecelos para ver o que eles lles gustaba, tiñen xa viñas, tiñen froita tiñen hortas Entonces, todo iso, pois pues, vai formando parte da nosa uh -huh. da nosa cultura, non? E todo vai formando canteira e despois nunca sabes, pois pues, pode ser un neto, un bisneto, un tatar eh, o mundo eh, o mundo segue eh, e nos pois chega un momento que nos tenemos que poñer un poquíño a un lado e deixar que os máis xóvenes pois pois seguir tirando, e eso non me parece. traballando. Exacto. Ah, ah, eh, exacto. O, o que é certo é que ese mm, digamos, ese, ese ese cemento fundamental mm -hmm. para o plantón o vostede, para que despois podan outros... Sí, neste caso eu iniciei, vivía meu pai ainda, ele estaba moi contento con, con esta iniciativa, xa era, xa era man, bastante maior, a lle gustaba moito todo isto, entón, bueno, pois son cousas que, que me tocou a mi, tocou a mi por, por cuestión de estudio, por cuestión de... Bueno, eh, y ahí es donde estamos, intentando uh -huh. que no se perda toda esa, toda esa cantera que, que había feita ya de, de forma secular, ¿no? Ah, uh -huh. Bueno, unha cousa que compre moitísimo eh, poñer en valor, que é o que lle disen eu fai momentiño, e ademais ese rincón coñecido como Ladeiro ten moito que ver con, con, con esa explotación que seguro que vai a ter moitísimo éxito porque nosotros cando Gracias. cando, gracias. cando, cando entrevistamos as persoas despois teñen mm, pois éxito, e, e somos talismán para as persoas que entrevistamos. <ríe> gracias, gracias. Bueno, o gallá, se cumpla se cumpra ese, ese... Sensitivo. Claro que Vaya. sí, claro que sí que... Eso, Ese é o noso desecho, polo Exactamente. menos Exactamente de... Pois, pues, Tonecho, agradecemos moitísimo A, a tua o, o teu, A tua dedicación, estes minutinhos que nos dedicates e... Nada, estamos e... a vosa disposición a seguir, nós se... tamén vos agradecemos a vós Que teñades esa Esa ilusión, esa gana de comunicar Que para nosotros tamén moi importante Inda, Incluso os que non Dedicamos moito tempo Por falta tamén de porque é bem certo que para comunicar hoje em dia também aí que bueno, dispo não só de de, de medios, sino também de tempo é, Se te só ao campo a de há, claro. há, não é não os tempos são limitados Ademais, nada bueno, mais hoje em dia También se requieren cualidades especiales también, bueno, a veces no se, no se puede tener todo. ¿no? Sí, sí. Y, y a veces hay que invertir para que fagan que esto no lo que estamos a hacer. ¿ya eh, está claro, yo está que, claro. Lo que, claro. que importa que nosotros se, te, sentímonos muy a gusto, precisamente, dándole dan, a conocer a todos los galegos del Mediterráneo que estamos aquí comunicando, que es Aivan, que Adegas, Bordel... Tem moito que dicir, e sigue facendo cousas interesantes. Exactamente. Adiante, pois. Adiante, boys, te han, te han Para ti e todo aperta. e para todo o equipo que non gracias, non está so. Okay. Así, así o transmitirei así o transmitiréi. Moitísimas grazas, ya está outro momento. Un sol. unha aperta, aperta. Dios, aperta. Silva Redonda presenta. ¡Rumba bai! Aí Moreno que eu quero ir a bailar. Hay moreno que eu quero ir a bailar o a Hai moreno que eu quero ir a bailar baixara aí moreno que eu quero bailar baixara aí hai moreno que eu quero ir a bailar baixara aí hai moreno que eu quero ir a bailar aí